<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم أنواع السقط الخفي دسقوط خفي أقصى <تصفيق> په دا چې پروتغون راوی راوي شاقيت شوه چې ا مخلکو تا عوام علماو ته چې ماهرين د فن نوي فتنه ده کېږي نذيك اول نوع ذکر کوي المتلس حدیث متلس تعریف د تدليس سره وَي لُغَةً اسم مَفْعُولِ دا اسم مفعول د من تدریس د تدریس نری و تدریس ف اللغه تدریس په لغت کې څه ته وایي عیب الصلعه فتول د عیب د سامان عن المشتری د اغستل کړه لکه په چا شيخ هر شي او چې کوم عیب دی هېت لري په ټکو و اصل التدليس مشتق من الدلس اصل د تدليس مشتق ده دلس ناوه هو ظلم او د تجارت شوی او اختلاط الزلام یاد تیرو گډوډوالي ته وای کما فی القاموس لکه قاموس د لغات او کتاب ده دی کیوی مكأن المدلس ثوب वेगني چې مدلس لتاغديته على الواقف دوجد دو پټوالي د جنا په خبردار په حدیث از امره دا کاری داصی پتیارکو ساتلو اے حدیث باندې د خبر او د واقف باندې اپخپن ځان د پر پوشۍ د وجنا معاملې پټا کا پسوار الحديثو مدلسن نو حدیث مدلس جو شو استلاحان حدیث مدلس سے توئی اخفاء او عیب فلسان وصنعت کی او عیب پٹول وتحسین اللظاہریه او ظاہر خوبصورت جوړولے ظاہر دی ورته خایست کچھ حدیث صحیح دے اپوابد کی ایک دے وې د دې تاریخ شرح حاصل آئے چې وضاحت یې سره ده وای اایستور المدلسو دا چې پټ کی مدلس راوی العیب الذي عباچ پیسناد کړي هغه سره ولل قطاف السند پس سند کینکتاو کټوال راغره فیشکت المدلسو شيخهو ای مدلس راوی خپل استاد او شیخ ساقط کو ويروي عن شيخ عن شيخه روايت كذا شيخ ده شيخ نه لکه ده ما استاد ده ما رپورٹ کو اوابل نقل کو ويحتال في اخفاء عاد الاسقاط حدیث یلاو چل جوړی پپټولو پو د دې ساکتولو کې ويہزل ظاهر الاسناد فاستخکار کای ظاهر ده سند بایوه م الذی چ پوهه هم کی وایه انکه سیراحو چه ګوري ویننه متصلو چه حدیثو یاره متصل له او لا شقط فيه د کی چرته سکوت نه دراغله وګور تا دې لري نقصان ده په حدیثو کې څه شعر یو غټ نقصان ده او علماي کرام دا ډیر پد کړی بیاده دی ګره قسمونه دي اقصاب التدلیس د تدلیس اقصاب لتدلیس قسمه رایی رایی سیادات رئیسیات ویده تدلیس د پاره دو غټ غټ قسمونه دي او ما غدا دي تدلیس الاسناد ای په سند کې دی تدلیس او او تدریس ش شيوخ په شيوخ کې تدریس کو تدریس الاسناد داله لقد عرفه علماء الحديث وهي تعریف کړي دي علما او ماهرینو د علم حدیث هاذ النوع د انواع تدریس په تعریفات مختلفه په تعریفات مختلفه وسرا اختارو اصححها ذل ذغوارقوم غډیر صحیح وادق قها او جپټولک دقیق ده باریک ده فی نظوری ز ما په نظر کې وهو تعریف ال دا تعریف د دوو امامانو د فن ده ابي بکر احمد ابن امر النل بزهر او ابي الحسن ابن القطان دا د اړلی خلک رحمه الله تعالى وهذا تعريف هو غدار تعريف وين ير راوي روايه توكي راوي عمن قد سمع منه اذا جانا جدداغنا حادثه وريدي خما ده اغ روايات او روایت کی لم يسمعهم منه من غیر، چه ده ادایی ته او ریده لیم لامی اسماع من ہو داغن خوی روایات او ریده لیو خود ده ته نده او من غیر این یا ذکر انه سامع من ہو بغیر ده ذکر کولو نا چه ده ده ده ناو ریده لیدی کنا سپوش وید راوی ده شخص نا چد د اور د دل داغه نه ثابت دي یو دا شریوای ذکر کوي چې ته نه دی اورېدلی خدا خبره نه ذکر کوي چې ما ته نه دی اورېدلی اوس ګره سمای خو دې ثابته ده خو په حدیث خاصو کې بل چې کمته نقل کوي د کی سیمه نه دا په خلک له شوکل خلک چې ګورو دې د خدونه سما ثابته ده وایه دا شرحه د تعریف کو بسې کو بابا او به د سخت کوی بسټه د دې خبرې له پښتو به خبرې نه ځای